А тепер зосередьтеся, хлопче, з лекими нотками невдоволення боркнув учений. Ця інформація важлива. Зв'язок між нейронами здійснюється через синаптичну передачу. Синапсом називають місце контакту між двома нейронами або між нейроном і клітиною, що приймає сигнал. Ральф відхилився на кріслі за останні 20 років основні підходи в дослідженні мозку вичерпали себе. Абляція примітка абляція – одна з найстаріших методик дослідження мозку, суть якої полягає в тому, що одна з частин мозку видаляється і вчені спостерігають за змінами, що виникають у результаті такої операції. Має значні обмеження, оскільки далеко не будь-яку ділянку можна видалити, не вбивши при цьому організм. Отже, абляція – транскраніальна магнітна стимуляція. Це метод, що дозволяє стимулювати кору головного мозку за допомогою коротких магнітних імпульсів. Не завжди можна вибірково стимулювати ту чи іншу ділянку, дієвий на глибині до 2 см. Електростимуляція один з методів вивчення функцій мозку. Стимулюючи певні точки моторної кори, можна викликати рухи рук, ніг тощо. Магнітно-резонансна томографія давно не дають нових знань. Вивчати мозок, користуючись цими методами, все одно ще ремонтувати наручний годинник за допомогою молотка і зубила. Вчені сходяться на тому, що подальше розширення знань про функції мозку можливо лише в тому випадку, коли вдасться поєднати дендрити з масивом мікроелектродів. Інструменти мусять бути такого ж масштабу, що й нейрони, і при цьому контактувати з найбільшою кількістю дендритів. Іншими словами, мова йде про створення штучного синапсу. Поєднання живої та неживої матерії – на основі нанотехнологій. У нас в Україні все, що менше від ключа на 24 мм, вважається нанотехнологіями, неладно пожартував Тимур. Ральф не відреагував. На початку 80-х я вступив до аспірантури в Аризонський державний університет у Темпе. Потрапив до професора Сівена. Наша група п'ять років розробляла ідею техносинапсу. Ральф відпив кави з чашки. Головна проблема не в тому, щоби з'єднати органіку з неорганічною речовиною. Хіміки давно це вміють. Нам потрібно було сполучити дендрит з матеріалом, здатним сприймати імпульси і перетворювати їх на сигнал, який ми могли б зафіксувати. І ви придумали, як це зробити? Ні, признався Ральф. Приліпити дендрит до металу встигли до мене. Це то ви поцупили ідею? Тимур прикусив язика, розмірковуючи чи не ляпнув зайвого. Ральф зблиснув вицвілими очима. Тут не все так просто, і наче. Експерименти зі створення нейронних імплантантів тривають і досі. Нині нейрохіміки можуть намертво приклеїти дендрит до чого завгодно. Від звичайної вуглецевої сталі до чистого золота, але всі досліди проходять в лабораторних умовах на окремо взятій клітині чи групі клітин. І поки що, а я за цим добре слідкую, Ніхто не зумів утворити подібну сполуку прямо в мозку живої людини. Ти розумієш, про що я, Тимуре? Живої людини. Чому? Тому що мозок людини – специфічна система. Для того, щоб утворити штучний синапс у голові, спершу додати слід доставити матеріал та необхідні каталізатори. Це можна зробити двома шляхами – через судини, що живлять мозок, або ж продовбавши в черепку дірочку. Розраховувати на те, що пацієнт добровільно погодиться, щоб його череп кололи зубилом, щонайменше нерозумно. Здавалося б, вихід один – розробити агенти, котрі з кров'ю потраплятимуть у мозок, а там сполучатимуться з дендритами. Ніби нічого складного. На ділі це виявилось важче, ніж відправити Амстронга на місяць, Українець почав поволі розуміти, до чого хилить Ральф Дуернберг. В організмі людини є унікальна річ, що має назву гематоенцефалічний бар'єр, правовдалій нейрохімік. Його відкрив ще у 19 столітті Пауль Ерліх. Він виявив, що введений у кровоносне русло. Щора барвник розповсюджується по всіх органах та тканинах, крім мозку. У 1913-му учень Ерліха, південноафриканський хірург Едвін Гольман, показав, що барвник, введений у спинну мозкову рідину собаки, потрапляє лише у тканини головного та спинного мозку, тоді як периферичні органи не зафарбовуються. На основі цих дослідів. Учені дізналися про бар'єр між мозком та кров'ю. Цей бар'єр захищає нервову тканину від мікроорганізмів, токсинів, антитіл, словом, від усього, що може нашкодити. Він виконує функцію фільтра, через який у мозок надходять живильні речовини, а назовні виводяться продукти життєдіяльності. У той же час гематоенцефалічний бар'єр часто шкодить, бо не припускає лікарських препаратів. Саме цей бар'єр став на перешкоді техносинапсу. Канадець перевів подих і продовжив. Мася робив усе правильно. Йому вдалося зблизити мікробіологію та електроніку. На превеликий жаль, професора цікавила тільки академічна кар'єра, статті, конференції, монографії. Ральф презирливо скривився. Псування паперу. Масія навіть не намагався повторити досліди в головах живих людей. Він не вистромляв зад далі лабораторії. Кілька разів я натякав, що дослідження безглузді, якщо не розвивати їх. Намагаючись заштовхати чіпи в мозок, Живого організму Для початку хоча б мавпи З мене тільки посміялись На початку 1984-го Я захистив Дисертацію І залишив групу Ви знайшли спосіб Обійти гематоенцефалічний бар'єр? Здогадався Тимур Так, саме тому вважаю Себе першовідкривачем Техносинапсису Ідея прийшла сама по собі як усе геніальне, вона була простою. Тоді я не усвідомлював, що з нею робити. Не розумів, куди рухатись далі, але точно знав, що зможу проштовхнути мікрочип у мозок. Я не поспішав опубліковувати результати, намагаючись знайти галузі їхнього застосування. Як не старався, не міг вигадати жодної актуальної сфери, до якої можна було б застосувати мої знання. Я боявся, що як тільки опублікую своє відкриття, ці сфери підмітить хтось інший. Тоді я навіки уйду в історію, але помру у злиднях у той час як хтось, скориставшись моїми ідеями, наклепає десяток промислових патентів, і за п'ять років стане мільярдером. Гроші. Усе в цьому світі впирається в гроші хлопче. Тож просто тягнув час. А як ви пробили той бар'єр у мозку? Ральф відвів очі. Він мовчав майже хвилину, після чого вельми неохоче заговорив. Я не пробивав. Відчувала, що чоловік зважує кожне слово, наче на допиті. Бар'єр існує в більшості, але не в усіх частинах мозку. Нейрони дна четвертого шлуночка реагують на токсичні речовини у крові і тому позбавлені бар'єра. Цей шлуночок – Ахиллесова п'ята мозку. Я знайшов спосіб, як потрапити саме туди, а потім нейрохімік раптом затнувся. Знаєш, Тимуре, ми відхилились від теми, тобі не обов'язково настільки глибоко. Тимур відразу розкомикав, що й до чого. Ральф сподівався, що ця чортівня в Атакамі колись дійде до кінця, і він заслужено отримує Нобелівську премію. Добре, Ральфе, я не наполягаю. Що було далі? У 1985 я зустрів Кейтару І... Покинувши групу Масіо, я опинився без засобів для існування. Кейтара запросив мене в Токійський університет на посаду асистента. Ми швидко зблизились. Відчуваючи, що мені не вистачає досвіду для практичної реалізації техносинапсу, я розповів усе японцю. Ральф Дорнберг насупився. Погляд став гострим, мов скалки вулканічного скла. Він тоді займався нанотехнологіями, молекулярним будівництвом та нанороботами. Пригадую, як загорілись очі Кейтаро, коли викладав я йому теорію нейронних імплантантів. Після розмови чортів джеб. Примусив мене пообіцяти, що не друкуватиму результатів. Тоді усе й почалося. Канадець відсунувся від стола і доказав. Допивай каву, я маю дещо показати, перш ніж ми продовжимо. Вони спустились на перший поверх. У глибині третього інженерного корпусу було глухе приміщення без вікон, лише з одними дверима. Чоловіки зайшли всередину. Нутрощі того бункера скидались на демонстраційну ятку з виставкового центру. Під стінами розташувалися плоскі екрани. Поміж них виднілися акваріуми, заповнені світло синьою рідиною. Де-неде стояли стенди зі схемами та формулами. Посередині кімнати витикалася квадратна прибудова приблизно два на два, у плані з розсунними дверима з металу. Кинувши погляд на табло з кругними кнопками ліворуч від дверей, Тимур здогадався, що то ліфт. Правда, так і не зрозумівши, для чого проєктувати ліфт у двоповерховому приміщенні. Канадець натиснув вимикач біля входу, екрани ожили. Це у нас щось на зразок демонстраційного музейного залу. Перш ніж спускатися в лабораторію мікробіології, ти повинен дещо побачити. Ральф підвів Тимура до одного з акваріумів. Поперва хлопець не розрізнив нічого. Перед ним був перелепіпець зі скла, заповнений прозорим синіватим розчином. Усередині нічого. Внизу на спеціальному виступі блимав рідкокристалічний дисплей з крихітною клавіатурою. На дисплеї безсистемно Змінювались три колонки цифр Аж раптово програмісту здалося Що рідина в акваріумі нуртує Наче хтось перемішує її невидимою ложкою Він схилився і запримітив ще дещо Відблизьки Тимур напружив очі Присунувся ближче, ледь не торкаючись носом скла і несподівано усвідомив, що дивиться на рухливу хмару із кристих блискіток, наскільки крихітних, що на віддалі 30 сантиметрів їх неможливо роздивитися. Вони нагадували багатотисячно зграю чорних граків, що гасають у призахідних променях над містом, якщо дивитися на них з відстані кількох кілометрів або великий косяк риб, що кидаються в різні боки, тікаючи від акули, тільки в мініатюрі. Хмара мікроскопічних іскор то росла, то меншила, випускала щупальці, закручувалась химерними вузлами і пульсувала. Вона шарахкалася по акваріуму, час від часу прилипаючи до однієї зі стінок. Іноді щезала взагалі, лишаючи після себе завихрення на воді. Перед очима Тимура танцювали тисячі маленьких срібних рисочок. З кожним новим, па, хлопець переконувався, хай що шугає по акваріуму, воно живе. А це ще що таке рій нанороботів? Це робот? Тимур з недовірою покосився на Ральфа. «Не робот, а роботи», – поправив канадець. «Мікроскопічні агенти з обудованим елементом живлення та наномозком, або, як говорить Кейтаро, нанопроцесором. В акваріумі їх майже два мільйони штук». Тимур недовірливо звів брови. «Розмір тіла одного агента приблизно сім мікрометрів. Примітка 1 мікрометр дорівнює 10 в мінус 6 степені метра. Якщо бути точним, то дані агенти мали б називатися мікророботами. 1 нанометр дорівнює 10 в мінус 9 степені метра. Проте назва мікроробота майже не зустрічається в науковій літературі. Натомість всі Молекулярні структури, що можуть виконувати певні дії і піддаються керуванню, вчені називають нанороботами. Певною мірою ця назва виправдовує себе, якщо врахувати той факт, що всі нанороботи створюються виключно завдяки досягненням нанотехнологій і в більшості випадків формуються ще меншими молекулами, які своїми габаритами не перевищують розмір молекули ДНК 2 і 2